Сега ще обърнем внимание на виртуалната класна стая и възможността да се правят асинхронни учебни занимания в нея. Плодивчанка, живееща в Дания, създаде българска версия на платформа за дистанционно обучение. Тя може да бъде използвана безплатно в периода на извънредната обстановка. Платформата online.danlink.bg е оборудвана с инструменти и функции, които позволяват директно онлайн преподаване в виртуална класна стая с с камера, микрофон, презентации, възможност за чат, както и асинхронни учебни занимания, т.е. упражнения, тестове, електронни материали, ръководства. Казвам добър ден на създателката Анелия Александрова. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е да съм с вас и с слушателите на Хоризонт. Благодаря ви, че сте с нас. Кажете ни какъв е резултата от двата уебинара, които бяхте предвидили за започване, за запознаване с функционалността на тази платформа? Интереса надмина всичките ни очаквания. Получаваме много заявления за ползване на платформата и най-вече е около 200 учители, които са се регистрирали. Разбира се, трябва да се знае, че това е един процес. Платформата е едно комплексно съчетание на различни инструменти, така че изисква все пак от учителите да се запознаят с възможностите. Но вече имаме и такива преподаватели, които започват а, своите самостоятелни курсове. Искам да кажа така, както и вие подсърдахте, че има различни инструменти. Може... Нещо... Онлайн. Нещо се случи за малко с телефона, така че моля ви да кажете а, какво точно всъщност се предлага онлайн? Това, което ние предлагаме чрез платформата е да се съчетаят двата начина на обучение. Видеопреподаване с директна онлайн връзка, както и възможността преподаватели преподавателите да създават различни материали и дейности на самата платформа, така че учениците да изтеглят материалите, да четат, да се упражняват, да предават своите домашни работи и да получават обратна връзка от преподавателя. Това, което близко до обичайното в класната стая, не само преподавателя да стои да преподава, но също да има взаимоотношения между преподавател и ученик и да има възможност да се работи в социална среда. А, сега, Вие от а, много време живеете в Дания и да. разбрах, че имате 10 годишен опит с а, така нареченото е-обучение e електронно обучение и сте разработвала продукти за Датското Министерство на Образованието Всъщност, а, тези неща приложими ли са за български условия? Беше ли трудна адаптацията на тази платформа а, включително и на български включително и да се съобрази с това, което по принцип в България има като ресурс и като подготвеност, включително на учителите, ако те трябва също да минат обучение за това как да работят yes. с платформата? Да, много хубав въпрос. Платформата е само средството, а процесът е по важния и този процес е труден и обучението за това също отнема време. Последните пет години, както Вие споменахте, ние работим по дигитализиране на датски курсове. Дигитализирали сме над 200 курса и в този процес също имахме много курсове за квалификация на преподавателите, за да се научат как да създават курсове как след това да преподават онлайн. Именно този опит е важен от наша гледна точка да можем да предадем и на тези, които имат нужда да се обучат как да се провежда онлайн обучение. Ние знаем тази ситуация колко време ще продължим. Дали ще е кратка, дали не, дай си Боже, пак да се повтори. Така че трябва да сме подготвени. И това е първа крачка. Сега принадени сме да реагираме много бързо, но се надяваме е, този процес да, бъде, да се продължи в бъдеще. Дори когато се върнем обратно в класници стай, да ползваме дигиталното обучение като една възможност да, да подпомага учебния процес. Така че това е бъдещето. За момента се надявам да успеем да помогнем по този начин с на, предоставяне на възможностите чрез платформата, а в бъдеще и опита си, който имаме в това отношение. Кажете ни, за учителите или за учениците е по-трудно да се пренастроят според вас от вашето мнение? Учениците, знаете, може да в използването на всички дигитални а, апликации, така че мисля, че голяма част от учителите имат по-голямо затруднение, отколкото младите хора. Бих дала пример, но пример в класната стаи, знам, че някои Аз бих казала, защо не, да използваме мобилните телефони и мобилните апликации, да активираме учениците, да ги използват в обучението, вместо да си чатат един с друг, да си пращат съобщения или да да гледат по Фейсбук. Сега, тъй като пак пропадна връзката, не знам защо, може би с... заради това, че международно повикването в случая ви намирам в Дания, а, но а, да съм сигурна дали точно това е било а, искано от вас. А, мобилните телефони винаги са били пречка пред учителите, когато те се използват в класната стая, но вие казвате, че те биха могли да бъдат включени в самото обучение. Т.е. задачите да не им се дават единствено и само на бял лист хартия, а и да могат да използват тези приложения за общото дело в класната стая, даже когато тя е физическата класна стая, не само виртуалната, така ли? Именно. Трябва да посрещаме ножите там, където са. Ако нашите потребители Грубо казано, в случай учениците са на дигитални платформи и общуват чрез интернет, защо не да използваме тези възможности, за да ги посрещнем там, където те са вместо обратно, да ги принуждаваме да се връщат а, а, там, където ние по-възрастните -по сме свикнали да бъдем. Да, това е интересно. Кажете ни, тази платформа, а, за която говорим и която вие наистина така любезно предоставяте за безплатно ползване в периода на извънредната обстановка, тя може и да бъде използвана в детските градини? Трудно ще бъде без помощта на родители. Ние имаме преподаватели от детски градини, които проявяват интерес, но разбира се, ще трябва да има родителска помощ, за да могат децата да бъдат потребители на платформата и да могат също да се включват в тези преподавания. Преподаванията могат да стават онлайн, директно с видеовръзка, но според мен платформата е предназначена за малко по-възрастни потребители, за по-големи деца, в може би горните класове на началното училище, гимназиите, имаме и от университети. Ясно. А, и да ви попитам, вие казвате, че тази платформа за сега е предоставена за безплатно ползване, но иначе колко струва достъпа до платформата? А, Ние нямаме български цени. Платформата, както ви споменахте, я създадохме много бързо, за да можем да откликнем на можете в момента нямам представа какви ще са цените. Наистина, в Дания е съвсем друга ситуацията. А в Дания, по принцип, този вид платформи а, съответно се ползват срещу заплащане, учителите имат право да избират от различни, а, а, раз, различни производители, образно казано, на такива платформи, така ли е? А, тук всяко училище си има подобна платформа и то е, всъщност, задължение на училището да, да си създаде такава платформа или да се създаде достъп до такава платформа. Ние не сме мислили комерциално в тази а, ситуация, така че не мога да отговоря какво ще е бъдещето на тази платформа. Надявам се за в бъдеще да имаме възможност да я поддържаме, да я предоставяме и след а, ситуацията на коронавирус. А, трябва да се работи по въпроса. Надявам се да посрещнем подкрепа и така да, да я задържим. Искам само да оточня, че на самата платформа няма предоставени материали, както примерно издателството. Често им прави, че в момента предоставят безплатен достъп до техните материали, но учители има възможност сам да създаде своето а, обучение, като примерно а, предоставя учебни материали чрез платформата на учениците си. Тоест няма съдържание все още. И за това е по този начин възможно да се ползва от различни учители, както в по-малка възраст ученици, така и за ученици в по-големите класове, тъй като учителя решава какво да е съдържанието на самото обучение. Всъщност това, което той трябва да направи, е да вкара това което той иска да преподава в самата платформа, като преди това поиска от вас достъп, вход и достъп, нали така? Да, едно е, че може да си изложи учебните материали, другото е, че може да преподава директно с видео уроките, тъй като ние сме интегрирали, включили сме тази възможност да се преподава онлайн, когато учениците също са директно свързани за да може и учителя да представя презентациите си, да контактува с учениците директно. Ние получаваме много е, обратна връзка, така обратно мнение от учителите, че имат нужда от тази връзка с децата, а децата, на децата също им липсва връзката с учителя. Затова това е, комбинирахме двете възможности за обучение, както директното с видео-връзка, така и невиректното, недирект, когато децата имат възможност или учениците имат възможност да виждат материалите и да правят упражненията, които учителя задава, когато не са едновременно заедно на платформата. Последно да ви попитам, госпожо Александрова, как в Дания се преживява и изживява тази глобална пандемия, а, свързана с коронавируса? Казвате, че връзката е лоша. Аз в момента съм в гората ние сме се изолирали, затворили сме офиса. А, дори трябваше да карам малко извън а, къщата, в която се намираме, за да имам по-добра телефонна връзка. Всички сме в тази ситуация, както и в България. За сега не са затворени градовете. Все пак може движението да става свободно. Но привива е всички а, да, да се избягва директния контакт и виждам дори ето тук хора, които тичат в гората на сутрешния фитнес стоят на 2-3 метра от себе си или на по-голямо разстояние. Всички се опитваме да спазваме тези правила, за да не създаваме риск за разпространение на вируса. Физическа дистанция обаче виртуална близост. Много ви Имаме. благодаря. Благодаря ви, Анелия Александрова, плодивчанка, която живее в Дания и създаде DanLink, българското представителство на V-Art Vision. Няма да мога да го прочета на, вероятно, на датски. Интерактивно изкуство в Дания, платформа за онлайн интерактивно учене и преподаване. Тя е предоставена за безплатно ползване в условията на извънредна обстановка в България.